22. század. A sikeres nemzetközi hadművelet számos nem várt mellékhatással járt. A bolygó megzavart klímája szörnyű pusztítást végzett, ami az élővilágban kihalások sorozatához vezetett. Eltűnése után az óriás pandát többi már nem kellett megmenteni. Így a természetvédelem címerállata a súlyosan veszélyeztetett Amúri leopárd lett. A 2109-es időjárás egyezmény értelmében aztán a föld légkörének ellenőrzését a nemzetközi meteorológiai felügyeletre bízták. Maximalizálták a felhők méretét és a szél erősségét, amivel a klímaerőművek korának örökre leáldozott. A légkörben sűrűsödő mikroműanyag miatt az ég egyre sötétedett, ezért a napelemekre nem lehetett számítani. Az emberiség a kevéske maradék kőolajhoz nyúlt. Az időjárás befolyásolás eszközei megszelídítve a mindennapok részeivé váltak. A szivárvány az esküvők állandó kellékelett, az új évet villámcsapásokkal köszöntötték, Angliában pedig nagy népszerűségnek örvendett az ónos esőben tartott legénybúcsú. Terjedt a túzok polgári célú felhasználása, sokan pótolták elveszett házi kedvencüket a hűséges robotmadárral, ami karakteres hangja miatt kiválóan alkalmas volt ébresztőórának is. A huszas évekre egy-egy régió állandó klímára állt át, ami újabb kihalásokhoz vezetett, de lehetővé tette néhány növény nagyüzemi termesztését. Magyarország forró, párás éghajlatot alakított ki, amivel hosszú időre Mangó és papaja nagy hatalommal vált. Miután nem találtak több leopárdot, a természetvédelem cimerállatát az egyszerűség kedvéért a minden túlélő patkányra cserélték. A kupak a hozzátartozó csővel visszavonult a napi politikától. Az új generációk még egyszerűbb üzenetekre vágytak és elvesztek a sokféle hangszer között. A kormányok már lancsóra énekbeszéddel adták elő rendeleteiket a köztársasági elnök halk csörgődobos aláfestése mellett. A furuja a Mezei Regina alapítványhoz került, melyet okoslány hívott életre 2121-ben és hatalmas állami támogatásból gazdálkodott. Székházát a régi tanya helyére a betemetet pince fölé építették. Falait végig a nemzeti hős személyes tárgyai és a forradalom relikviái díszítették. Így került a kupak különösen kiemelt helyre, Regina egyik régi bioboltos kuponja mellé. De nem csak a politikus emlékét gondozták itt. A neoparaszti csűrépítészet jegyében megálmodott épületkomplexumban a legmodernebb laborok kaptak helyet, ahol korszakalkotó kutatások folytak. Az alapítvány ideális környezetet biztosított a bolygóért dolgozó tudósoknak. Zavartalanul folytathatták kutatásaikat, anyagi korlátok és szorító határidők nélkül, de ami a legfontosabb, egész nap rendelkezésükre állt egy minőségi önkiszolgáló étterem. Itt helyezték el a kupakot, egészen közel az italautomatához, így páratlan beszélgetések fültanúja lehetett. Mindig is a tudományos intézetek ebédlőiben születtek a legjobb ötletek. A legendás Cambridge Trinity College-ban évszázadok óta ismerték ezt a tételt. Rendszeresen meginvitálták különböző szakterületek legnagyobb koponyáit, hogy hónapokon át együtt töltsék a főétkezéseket. Az ülésrendet folyamatosan változtatták, így inspirálva a tudósokat, hogy olyan témába bonyolódjanak, ami azelőtt egyiküknek sem jutott volna eszébe. Ezt a módszert fejlesztették tovább az alapítványnál. Itt az ételadagok átlátszó ajtócskák mögött sorakoztak, a támogatott kutatási témákat pedig papírcetliken ragasztották a tányérok szélére. Így, ha valaki választott egy fogást, rögtön megoszthatott asztaltársaságával egy tudományos problémát is. Ha megtetszett neki, tovább dolgozott rajta, ha nem, visszavitte a tálcával. Mivel a személyzet éjszakánként töltötte fel a boxokat, a kutatók senkivel nem találkoztak, eredményeikben azonban észrevétlenül benne voltak azok a szakácsok és cukrászok is, akik saját területükön számítottak professzornak. Rendkívüli érzékkel alkották meg az egyes fogásokat az adott dilemmákhoz. Az ózor réteg elvékonyodását például megrepet bejklivel szemléltették. A túlnépesedés és elvárosiasodás problémáját pedig tányérról lelógó sarokház süteményel oldották meg. Azért akad mit finomítani a rendszeren? Az olvadó sarki jég kérdésével csak azért nem foglalkoztak évekig, mert a csoportból senki nem szerette a madártejet. De előfordultak szerencsés véletlenek is, mint az univerzális, teljesen lebomló anyag felfedezése, amit majd egy évszázadon át használt az emberiség a műanyagok pótlására. A csodás tulajdonságokkal bíró fungixot egy génmanipulált gombából növesztették, és egy kémikus bakonyi levese inspirálta, ami eredetileg csak a társadalmi konfliktusok számának növekedésére akarta felhívni a figyelmet. Az új, lebomló anyag hihetetlen karriert futott be, mivel az ipar is nagy lehetőséget látott benne. Péter dédunakái vállalatuknál olyan tárgyakat fejlesztettek, melyek használat nélkül hamar szétfoszlottak. Nem voltak többet kanapék mögül előkerülő, trigitális hajkefék. Aki valamiéről elfeledkezett, legközelebb már csak hűt helyét találta. A szegényebbek egész nap forgatták, tologatták dolgaikat. A gazdagok mozgatókat fogadtak, akik helyettük hordták drága ruháikat, nyitogatták luxusautóik ajtaját. Pörgött a gazdaság. Az összeomlott táplálékláncok helyreállításának problémáját Asahara a japán fizikus nőtette a tálcájára. Pompás fogás volt, répás nyúlpaprikás, vadászmódra. – Milyen érdekes, kollégák! – mondta, miután lenyelt egy falatot. – Ha a pörköltből kivennénk a nyulat, a vadász akkor is meg tudná enni a répát. – Úgy van! – a fogyasztók rendszerében a vadásznak, mint csomópontnak, kétszer akkora a központisága, mint a nyúlnak, csillant fel Ortega, a kubai hálózatkutató szeme, aki eddig csak tologatta tányérján a légszennyezést. A velük szemben ülő osztrák genetikus elgondolkodva gyűrte össze a maga papírkáját, majd a galacsint tányérjába dobta. Ezt nevezték a konyhán a Cetlin megmaradás törvényének. Bergman Megtörölte száját, azután tette fel a kérdést. Vajon nem lenne sokkal hatékonyabb a rendszer, ha kapna esélyt a répa is? A fejlett gény technológiának hála tetszésük szerinti élőlényt létre tudtak hozni, nem volt rá szükség, hogy éppen az eltűnt fajokat teremtsék meg újra. Ahogy egy városban földrengés vagy árvíz után a sok gírbegurba szűk középkori utcácska helyén lehetőségnyílt jól tervezett úthálózatot építeni, úgy adódott most esély arra, hogy komplett táplálékláncokat szervezzenek át. Először két kísérleti állatot fejlesztettek ki. Az egérevő nyulat és a nyúlevő egeret. Ehhez nem volt elég az emésztésüket átalakítani, alkalmassá kellett tenni őket arra is, hogy elejtsék egymást. Az egér méregfogakat kapott, a nyúl viszont izmos, folytásra alkalmas füleket. Egy egér azonban kevés táplálékot jelentett egy nyúlnak, így több kellett belőlük, annál is inkább, mivel egy egér nem fogyasztotta el egy egész nyulat. A rendszer akkor kezdett bonyolultá válni, amikor betettek egy harmadik szereplőt is, az egér és nyúlevő, tüskésfarkú mókust. A struktúra nem maradt egyensúlyban. Kellett valami, ami átlátja a hálózatot, és beavatkozik a szükséges. Egy közönséges túzokot alakítottak át, és végre sikerült csendesebbé tenniük a berendezést. A kutatók, Feszülten figyeltek, miután az ebédlőből nyíló hátsó kertben szabadon engedték a robotmadarat. Éppen egy jól megtermett nyúlszorított sarokba egy vergődő egeret. A zsákmány egyik hátsó lábát a mókus tüskéje szúrta át. A túzok odaröppent, felmérte a helyzetet, majd szeméből piros csóva csapott elő, amivel azonnal leterítette a nyulat. A füstölgő tetemet pillanatok alatt felszeletelte, és a robot szárnyával feltállalta a meglepet egérnek. A madár kioperálta a beszorult tüskét, és összevarta a sebet. Ekkor két ujja megér jelent meg a színen, mire a túzok fejszámolást végzett, és az egyensúly érdekében egy villanással ölte meg páciensét. Bámulatos, ámult el a genetikus. Attól fogva elárasztották a világot a termetes szárnyasok, akik egyszerre voltak a természet csendőrei, és Sebészei. Egymással kommunikálva irányították az élővilágot, a kecskeülő pintyek és a farkas leső békák között röpködve. A tudós csapat évtizedeken át eszelte ki a hasznosabbnál hasznosabb megoldásokat, de bármennyire is irányítottam folytak a kutatások, a ragyogó elmék sokszor elkalandoztak. 55-ben egy napon Dudek, a lengyel kémikus, éppen tálcáját vitte vissza, amikor egyszer csak megtorpant. Észrevették kollégák, hogy itt mindig csak egy tekercs kéztörlő szokott lenni, intett fejével a mosdókadló fölötti polcocskára. Most viszont határozottan kettőnek tűnik, tette hozzá döbbenten Asahara. Hétköznapi konyhai törlőkendők voltak, amik csak annyiban különböztek az előző évszázadban kifejlesztett változattól, hogy a papírlapokon letépés után reklámok indultak el. Most viszont még becsomagolva álltak a polcon két teljesen egyforma példány. Kivitték az ebédlőbe a műszereket, és a legkülön fél vizsgálatoknak vetették alá a hengereket. Valóban kettő volt. Létezhet arra a tudományos magyarázat, hogy megkettőződött? Érdeklődött a lengyel. Nos, elméletileg igen, talán egy féregjárat segítségével, spekulálta japán fizikusnő, vagy időutazáson esett át, akkor az egyik a jövőbeli önmaga, már ha feltételezzük, hogy a jövőben valaki feltalálja az időutazást. Gondolja, hogy feltaláljuk? Nézett fel leveséből a genetikus. Végül is mindenünk megvan hozzá, húzott maga elé még egy pudingot Ortega a hálózatkutató. Napokon át próbálkoztak negatív energiamező létrehozásával, kvarkokkal és antikvarkokkal bombázták az egyik törlőkendőt, de csak egy helyben toporogtak. Valójában a késztőlő nem esett át időutazáson, az avart az okozta, hogy új takarítónő állt munkába a hétvégi műszakban. A fiatal palaui menekült lányt még nem tanították be, ezért hagyott két csomag papírt az étkezőben. A következő szombaton majdnem elájult a felfordulás láttán, dühösen felkapta a vizsgált hengert és felvitte a titkárság teakonyhájába. A kutatók másnap szembesültek vele, hogy a törlőkendő eltűnt, és most már igazolva látták, hogy a múltba távozott. Újult lelkesedéssel fogtak kísérletekbe egy süteményes tányérral, azonban megint csak kudarcot vallottak. – Kollégák, ez nem fog sikerülni – jelentette ki egy ponton Dudek. – Na hát, hogy mondhat ilyet? – szólt rá valaki. Gondoljanak bele, hiszen a múltban nem találkoztunk ezzel a süteményes tányérral. Azám, nem küldtünk vissza semmi mást, csak a papírtörlőt, értette meg a Sahara. Ugyan, micsoda kis hitűség, lehet, hogy olyan régre küldtük vissza, amikor még ez a hely nem is létezett, vagy akár egészen az emberiség előtti időkig, vetette ellen Ortega, a hálózatkutató. Az osztrák Bergman gúnyos hang nemre váltott. Na persze. Amikor a kéztőlőtt hat nap megfeszített munkával is csak egy hétre sikerült eljuttatni. ne beszéljen úgy, mint egy fantaszta. Még hogy én fantaszta, fortyant fel a másik, azzal átült egy külön asztalhoz, és egy kis kanállal fogott kísérletbe. A csapat többi tagja feladta a múltal való próbálkozást, és a jövőt kezdte vizsgálni. Ez volt az a pont, ahol az időutazás kalandos, évszázadokon átívelő története elkezdődött. Sajnos az időutazás története annyira kalandos és annyira évszázadokon átívelő, hogy az elkövetkező korokban senkinek nem sikerült értékelhető összefoglaló művet érni róla. A krónikások dolgát nagyban megnehezítette, hogy jó néhány látogatás csak azután történt, hogy munkájukat megírták volna, így nem támaszkodhattak szemtanúk visszaemlékezéseire. Ráadásul nem volt egyszerű felállítani az események időrendjét, hiszen számos dolog már azelőtt megtörtént, hogy az időutazás története egyáltalán elkezdődött. A kubai tudós napokon belül áttörést ért el, a határozhatatlansági generátorral, bár először nem volt teljesen biztos a dolgában. habot hozott létre. Azzal hajtotta kezdetleges időgépét, amivel egy éjjel sikerült kis kanalát négy és fél perccel visszajuttatni az időben. A reggeli büszkén mutatta társainak a két kanalat. Azok vitatták eredményeit, és belevetették magukat a kutatásba. Nekik délutára sikerült tányérjukat majdnem hat percnyire a jövőbe küldeni. Ortegát majd szétvetette a méreg, de a verseny a legjobbat hozta ki belőle. Így estére ő lépte át elsőként a lélektani fél órás küszöböt. A következő napon mind megszállottan hajtották magukat. Olvasatlanul vitték vissza ebédjeiket. A jövővel próbálkozók gyorsabban haladtak, mivel csapatot alkottak, a múltat megcélozó hálózatkutató azonban tudta, hogy az idő most már neki dolgozik. Míg a többieknek órákat kellett várni egy kísérlet eredményére, ő már azelőtt megtapasztalta a sikert, hogy rájött volna a megoldásra. Miután egész éjjel robotolt, hajnalban vakmerő lépésre szánta el magát. Maga kucorodott bele az időgépbe, majd visszautazott este tízre. Találkozott korábbi önmagával, és most már ketten ügyködtek tovább. Két személyessé alakították a szerkezetet, hajnalban pedig együtt indultak a múltba. Négyesben már sokkal hatékonyabban folyt a munka, és fél órákat tudtak aludni vetésforgóban. Egyetlen éjszaka alatt másfél napot töltöttek a gépezet felturbózásával. Az volt a tervük, hogy hónapokat ugranak vissza az időben, és még azelőtt publikálják felfedezésüket, hogy riválisaik belefogtak volna a kutatásba. Sajnos nem voltak tisztában felfejlesztett időgépük képességeivel. 80 évvel korábbra érkeztek meg, amikor a határozatlansági generátor még csak a fantaszták és futóbolondok képzeletében létezett. Mindannyiukat elmegy úgy intézetbe zárták, és a monomániás négyesikrek néven vonultak be a szakirodalomba. Miután kollégái felfedezték a kubai eltűnését, hasznosították jegyzeteit. Előállították a kvantumhabot, és ők is végrehajtottak néhány emberes időutazást, de utóbb csak elszalasztott lehetőségnek érezték azt az egyhetet, amin ezzel átszökkentek. Leállították a programot, időkutatási eredményeiket leginkább politikusok hasznosították, akik mindig is olyan ígéretekről álmodtak, melyeket csak a távoli jövőben lehet számon kérni. Nem sokára a miniszterelnök bejelentette, hogy a magyarok 2160-ra embert küldenek 2200-ba. Az ebédlőben új dilemmák után néztek. Berman kíváncsi tekintettel fürkészte az ajtócskák mögötti ételeket, aztán meghökkenbe kiáltott fel. Undorral emelt ki egy tányért, ami valami egészen szokatlan dolog égtelenkedett. – Kollégák, mi a csuda lehet ez? – vizsgálgatta a kupacot. Asahara és Dudek is odalépett. A tányéron konyhai maradékok, tojáshéj, zöldségszárak és különféle csontok keveréke hevert, csak nem szénné égetve, tetején ismeretlen kék ragadtsal. A kémikus vette le róla a papírcetlit, és értetlenül bogarázta ki a szöveget. A műsalak kezelésének problémája. Nagyot fordult odakint a világ, amíg a laborokban a megmentésén munkálkodtak. Miután az emberiség végleg kifogyott a kőolajból, az eredetileg abból gyártott műanyagot kezdték visszaalakítani. Egy új technológiának hála könnyen és gazdaságosan lehetett a régi hulladékból benzint előállítani, de a folyamatnak sajnos volt egy mellékterméke. Ez volt a műsalak, a 22. század szemete, ami csak 800 év alatt bomlott le. A sűrű világos kék folyadék jobbára Európa és Amerika földjeit szennyezte. Az öreg kontinensek kénytelenek voltak fogadni a szemétszállítmányokat is, ha nyersanyaghoz akartak jutni. Palau hihetetlenül meggazdagodott végtelen műanyag készleteiből, és 2150-re függésben tartotta az egész világot. Az oroszok megpróbáltak kitörni az előnytelen üzletből, de nem jártak sikerrel. Az inséges időkben még a lakosság szervezetében felhalmozott mikroműanyagot is felhasználták. A mozgalom elmondata így hangzott: Agyvért, üzemanyagot adsz! A palaui arisztokráciát az ekkori túlélők leszármazottjai alkották, akik fényűző módon éltek műanyagba vájt palotáikban, míg az ipari szintű kitermelést bevándorlók üzték nehéz körülmények között. Mind szerencsevadászok, alvilági figurák, kalandor bányamérnökök. Idővel le sem tagadhatták volna foglalkozásukat, testükben annyi műanyag halmozódott fel, ami már a bőrük színén is meglátszott. Polimerikát kék, piros és zöld munkások lepték el, teljesen új távlatokat nyitva az emberi rasszizmus előtt. A fúrás közben belélegzett por is hozzájárult az új bőrszínekhez, de elsősorban azoknak a halucinogén hatású lötyöknek voltak köszönhetők, amiket a bányászok kotyvasztottak föld alatti zugfőzdéigben. A szörnyű koktélok műanyagdarabokból és az egykor megszilárdult mindent összetartó ragasztóból készültek. Miután a macit kibányázták, ő is egy mérnökhöz került. A kőzetből időről időre előkerülő vékony petpalackok nem voltak különösebben értékesek csekély polietilén tartalmuk miatt. A nagy pénzt a papucs és kerti székmezők hozták. A bányászok ezeket a flakonokat használták kulacsként, csak hogy munka közben csillapítani tudják súlyos ragasztó elvonási tüneteiket. Ez nem volt teljesen szabályos, de mindenki szemet hunyt felette. Így hát a sokat látott mackó attól fogva narancs színben pompázott, pontosan, mint a bányamérnök, akihez tartozott. A fickó magyar származású volt, és azt itta, amibe apja is belehalt. Gulyás-krémes tubus kupakjából főzött pálinkát. A maci alig múlt 150 éves, de túl egy értelmetlen háborún és annyi nélkülözésen Öregnek érezte magát. A felszín alatti lukban, ahol csak a borzasztóbbnál borzasztóbb italok egymás után jelentette a változatosságot, igazán nem remélt még egy nagy kalandot. Új helyre került a kupak is. A zene és tudományok kifinomult szakértőjének sajnos le kellett mondania a ragyogó tudós -elmék társaságáról. A műsalak problémája kifogott a legendás csapaton. Bergman megpróbált ugyan létrehozni olyan állatokat, amelyek szeméttel táplálkoznak, de az összes alanya belepusztult a kísérletekbe. 58-ban az osztrák genetikus komoly szakmai vitába keveredett kollégáival hogyan is értelmezzék az eredményeket, ezért egy reggel dühösen távozott. Utóbb fedezték fel hogy eltulajdonított számos tudományos eszközt magával vitt egy nagy adag kvantumhabot, egy elpusztult kartfogú poszátát, és még a söteményes tányért is. Az alapítvány feloszlatta a kutatócsoportot, és azon túl inkább az egyre népszerűbb ezoterikus tudományok támogatásába fogott. Attól fogva az ebédlőasztalokat számmisztikusok, alkimisták és druidák ülték körül. De nem csak a régi korok tudományai élettek fel. Kifejlődtek teljesen új szakterületek is. Hódított a szakrális statisztika és az szociológia. Közös ünnepükön a téli napfordulón vették birtokba birodalmukat. Előző nap, karácsony estején az alapétvány magányos, csak munkájának élő főkurátora saját kezűleg rendezte be a helyszínt. Regina egyik unokája volt az, a hetvenes évei végén járó bársonyos kakukk szegfű. A hazánk védett zárva termői című sorozat alapján kapta nevét, és a természetkedvelő lány lánya volt. Anyával ellentétben neki azonban tényleg vágott az esze, és mindig igyekezett lépést tartani az új időkkel és az aktuális kormányzatokkal. Ötse... Bakszarvú lepkeszeg már nem volt ilyen simulékony. Radikális környezetvédőként számtalanszor került összetűzésbe a hatóságokkal, egyszer még a parlament magtárát is meghekkelte. Kakukk fő éppen egy agancsos sisakot akasztott fel a falra, amikor meglátta az italautomata mellett a hangszert végén a kupakkal. Ha, még csak az kéne, hogy valamelyik varázsló nekiálljon vele furujázni megfogta a történelmi emléket és felvitta a titkárság teakonyhájába. Odafönt összefutott Gahuiával, a takarítónővel, aki éppen kéjes örömmel távozott. A napokban találtak rá az illetékesek, akik felvilágosították, hogy palaui állampolgársága folytán több mint dús gazdag, egyes számítások szerint a világ harmadik leggazdagabb embere. Egy rúst használva átlósan véste fel az ajtól lévő takarítási naplóra a két magyar szót, amit már első nap megtanult. Utolsó tisztítás! Alákanyarította a dátumot. 24 pont, 12 pont. Aztán a rúst kacagva a szemetesbe dobta. Kakuk szegfű mosolyogva nézett rá és búcsúzóul utána szólt. – Azért, ha gondolja, nyugodtan hívjon fel! A palaui visszafordult, és csak annyit mondott. – Szóraka! Tiki-taka! Az ablakon túl őrült szélben hátrafelé vitorlázott egy repülő sündisznó. A kurátor azt hitte vihar lesz, de csak a takarítónő helikoptere húzott el. – Gahúja! mellett Dudek – a lengyel kémikusült, aki hátralévő életében a nő laborjában végezte kutatásait, és a palaui bőrhöz illő tökéletes mink kifejlesztésén dolgozott.